Pán s vámi. Svá svaté evangelie podle Matouše. Když se Ježíš narodil betlémě v Jucku, za času krále Heroda, přišli do Jehozalému budoucí od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit. Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velkněze učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má mesiáž narodit. Řekli mu, Betlémě v Judsku, nebo tak je psáno u proroka, a ty betléme Judské zemí. Nejsi vůbec nejmenší mezi judskými přednými městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu. Tehdy si Herodes tajně zavolal modrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl, Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte.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 A spatřili dítě z jeho matkou Marí, padli na zem a klanili se mu. Otevřeli se pokladnice a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a mírhu. Vesnu dostali pukín, aby se k herdovi už nevráceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. Slyšeli jsme slovo Boží? Tak slavíme slavno zjevení Páně. Už samotný název zjevení Páně nám ukazuje cestu, protože něco se zjevilo, ukázalo se světu. Ale to zjevení páně mění život. Mění srdce člověka. Má tu obrovskou sílu, protože je to zjevení páně, hospodina. A my dobře víme, jakou má obrovskou sílu hospodin, boží syn. To zakusili i modlci z východu, jak jsme to slyšeli v Evangelii podle Matouše. Oni se vydali za hvězdu, to, co je také zajímavé, ta hvězda je tam vzpomenutá čtyřikrát a ukazují mi směr. Jenomže ta hvězda jich dovedla do Jeruzaléma až pak do Betléma. V tom je zvláštnost. A tam se skrývá taky klíč k této slavnosti. Protože ten Jeruzalém, jak dobře víme, je Davidovo město. Byl tam postaven nějho chrám. Židé tam přicházeli klanit se, obětovat. Ale slyšíme, že tam král Herodes. A on uslyšel, že se narodil nějaký židovský král. Ty mudrci nechápali. Oni se ptali. A dostali aj tu odpověď. Že betléme v Judsku, nebo tak je psáno to znamená, že to Boží slovo se vyplnilo. To jsme ještě slyšeli. Slovo se stalo tělem a přebylo mezi námi. Oni vyslechli Herodesa a šli za to hvězdou. To je krásné, že když viděli tu hvězdu, jak říká ten evangelista, nesmírně se zajadovali. Jaká to byla obrovská jadost že viděli tu hvězdu, která jim ukazuje cestu. A dočkali se. Uviděli dítě, krále, Ježíše. Vstupili do domu a smačili dítě z jeho matkou Marí. Padli na zem a kláněli se mu. Im se změnil život. To zjevení té hvězdy, dokonce zjevení toho Ježíše, jim změnilo srdce. Protože áno, vrátili se jinou cestou, naslouchali v tom čtení z proroka Izajáše jsme slyšeli Rozledni se kolem a podívej se, co vidíme kolem sebe. Jeden druhého. Ty všichni se zhromáždili, přišli k tobě. Přišli jsme kvůli. A proč? Ten prorok Izajáš pokračuje. Spatříš to a zazáříš. Budeš mít světlo. A to se zachvíje a hříží tvé srdce. O tom je setkání s Kristem, s Bohem. Amen.